Томас Гарріс Цикл Ганнібал Лектор Книга третя Ганнібал Частина четверта Визначні події в календарі жахів Розділ 69 У понеділок Кларіс Стагрінг мала перевірити списки екзотичних покупок за вихідні, але система працювала з перебоями, тож довелося викликати комп'ютерного техніка з інженерного відділу. Навіть ураховуючи скорочений до мінімуму перелік із двох трьох особливих марочних вин від п'яти виноробів, усього двох постачальників фуагра в США і п'ятьох ретейлерів-делікатесів, кількість покупок вражала. Дані від окремих винних магазинів, господарі яких телефонували за номером у бюлетені, довелося вводити від руки. За рахунок того, що особу доктора Лектора встановили в справі вбивства мисливця на оленів у штаті Вірджинія, Стагрінг звузила пошук тільки до покупок на Східному узбережжі, за винятком Фуагара від Сономи. Паризький Фошон відмовився співпрацювати. Стагрінг не змогла розібрати, що їй сказали працівники магазину «Вера Дал» 1926 у Флоренції. Тому надіслала до квестури факс із проханням про допомогу, якщо доктор Лектор замовить білі трюфелі. Наприкінці робочого дня, в понеділок, 17 грудня, у Стагринг залишилося 12 варіантів, які треба було перевірити. Це були набори покупок, оплачені кредитними картками. Якийсь чоловік придбав ящик Петрю та ягуар із суперчарджером і оплатив усе карткою American Експрес». Ще один замовив ящик Батар Раше» і ящик «Зелених устриць» із «Жеронди». Стагрінг відправила варіанти до місцевих бюро, аби там усе перевірили. Стагрінг та Ерік Пікфорд працювали окремо, але їхні зміни частково накладались, аби в офісі лишалася хоч одна людина тоді, коли працюють роздрібні магазини. Піквард уже чотири дні, як заступив на посаду, і частину робочого часу присвятив тому, що налаштовував автоматичний набір номерів на телефоні. Жодних написів на кнопках він не зробив. Коли Еріка не було в офісі, Стаглінг натисла верхню кнопку на апараті. Відповів сам Пол Крендлер. Вона поклала слухавку і деякий час сиділа в тиші. Уже був час іти додому. Повільно обертаючись на кріслі, вона роздивлялася речі в Ганнібаловому домі. Рентгенівські знімки, книжки, стіл, накритий для однієї персони. Потім вона розсунула штори і вийшла. Кабінет Кроуфорда стояв незамкнений і порожній. Светер, який сплила йому покійна дружина, висів на шарагах у кутку. Стагринг потяглася рукою до светра, майже торкнулася перекинула через плече своє пальто і вирушила в довгу путь до автівки. Квантіко вона більше не побачить. Розділ 70 Увечері 17 грудня у двері до Кларіс Стагрінг подзвонили. Вона побачила, що на під'їзній доріжці за її мустангом стоїть машина федерального пристава. Приставом виявився Боббі, той, хто відвозив її додому з лікарні після стрілянини на рибному ринку. — Привіт, Стаглінг. Привіт, Боббі. Заходь. — Я б з радістю, але маю спершу дещо вам сказати. У мене тут повідомлення, яке я мушу вам вручити. — Та ну, вручиш мені його в будинку, там тепліше, — сказала Стаглінг, похолонувши всередині. Згідно з повідомленням на бланку генерального прокурора з Міністерства юстиції, їй належало з'явитися на слухання завтра, 18 грудня, о 9-й ранку до будівлі Гувера. — Вас завтра підвезти? — спитав пристав. Стаглінг похитала головою. — Дякую, Боббі, я приїду на своїй машині. — Хочу кави. Ні, дякую, мені шкода, Стаглінг Пристав явно хотів піти. Запала незручна мовчанка. «Бачу, вухо вже загоїлось», – зрештою мовив він. Стаглінг помахала приставу, коли той заднім ходом виводив автівку з під'їзної доріжки. Лист просто наказував з'явитися на слухання. Жодних причин не було наведено. Арделія Меп, ветеран міжособних війн бюро та скалка в дупі клубу старих добрих хлопців, Одразу ж заварила як найміцніший лікувальний чай за рецептом своєї бабці, відомий здатністю покращувати розумові здібності. Стагрінг завжди страхалася цього чаю, але тепер іншого виходу не було. Меп постукала пальцем по бланку. «Генеральний прокурор нічорта не мусить тобі пояснювати», – сказала Меп між ковтками. Якби звинувачення висувала комісія з професійної відповідальності, або та сама комісія при Міністерстві юстиції щось на тебе нарила, то вони б мали все тобі сказати, мали б вручити тобі відповідні документи. Вони б мусили прислати тобі ту кляту форму 645 чи 644 з усіма звинуваченнями. І якби ті мали кримінальний характер, ти могла би претендувати на адвоката і повний розголос. Тобто на все, що отримують звичайні шахраї. А тож А тож чорт забирай. Ну, у цьому випадку ти отримаєш хіба що дулю з маком. Генеральний прокурор має політичну владу. Він може перебрати на себе будь-яку справу. То він і цю перебрав. Бо Крендлер язика з його дупи не виймає. Хай там як, якщо захочеш скористатися законом про рівність прав, то в мене є всі телефонні номери. А тепер, Старлінг, слухай мене уважно. Ти маєш їм сказати, що хочеш все записати на диктофон. ГП не має справи з друкованими свідченнями. Лоні Гейнс підняв, коли зі цього приводу велику бучу. Вони записують кожне твоє слово, але пізніше ці слова можуть якимось чином змінитися. Розшифровку тобі ні за що не покажуть. Старлінг зателефонувала Кроуфорту. Голос у нього звучав так, наче він щойно прокинувся. «Не знаю, у чому річ, Стаглінг. Треба попитати. Одне я знаю точно. Завтра буду там». Розділ 71 Ранок, і залізобетонна клітка будівлі Гувера тьмариться під молочними небесами. У ці часи, коли в автівки постійно підкладають бомби, центральний вхід і внутрішнє подвір'я здебільшого закриті для публіки. А саму будівлю обступає коло старих автомобілів бюро, які і слугують імпровізованим аварійним бар'єром. Поліція округу Колумбія, додержуючись бездумного розпорядку, день у день виписує штрафні талони деяким машинам у цьому бар'єрі. Аркуші накопичуються під склоочисниками звідки їх вихоплює вітер і розносить вулицею. Безхатько, що грівся над каналізаційною ґраткою при узбіччі, гукнув Стаглінг і простягнув руку, коли та проходила поруч. Половина його обличчя була помаранчевого кольору, певно, від бетадину, з якогось пункту невідкладної допомоги. Безхатько підставив полістиролову склянку з обшарпаними краями. Стаглінг порилася в сумочці, шукаючи долар і віддала два, похилившись до теплого затхлого повітря і пари. «Хай вам Бог помага!» – сказав Безхатько. «Дякую», – відповіла Старлінг. «Зараз мені будь-яка допомога не завадить». Старлінг узяла велику каву в Ау-Бон-Пейн на 10-й вулиці, по сусідству з будівлею Гувера, як вона робила вже багато разів протягом довгих років служби. Після неспокійного сну їй хотілося кави, але не хотілося під час слухання проситися за малою потребою в туалет, тож вона вирішила випити тільки половину. Крізь вікно вона помітила Кроуфорда і наздогнала його на тротуарі. «Хочете, я поділюся з вами кавою, містере Кроуфорд? Вони можуть дати ще одну чашку». «Без кофеїну? Ні, тоді не варто, бо я зі шкіри можу вистрибнути». Кроуфорд здавався змореним і старим. З кінчика носа звисала прозора крапля. Вони зупинилися осторонь від потоку пішоходів, які рушили до бічного входу в штаб-квартиру ФБР. «Старлінг, мені невідомі причини цього слухання. Жодного іншого учасника перестрілки на Фелічіано не викликали. Принаймні, я не знайшов такої інформації. Я буду з тобою». Стаглінг дала йому серветку, і вони влилися в щільний потік робітників, що перебували на денну зміну. Стаглінг помітила, що адміністративний персонал має незвично ошатний вигляд 90-річний ЦФБР. Сьогодні приїде Буш із промовою. нагадав їй Крофорд. У провулку стояли чотири телевізійні фургони з супутниковим зв'язком. Операторська група каналу WFUL облаштувалася на тортуарі і знімала молодика з каскадною зачіскою, який щось говорив у мікрофон. Помічник продюсера, який сидів на даху фургона, побачив у натовпі Стагрінг і Кроуфорда. «Он вона! Он вона у Мерецькому плащі!» – гукнув він униз. «Поїхали!» – скомандував каскад. «Пишемо!» Телевізійники увігналися в людський потік. Аби захопити крупним планом обличчя Стаглінг. Спеціальний агент Стагрінг, як ви прокоментуєте розслідування бійні на рибному ринку Фелічіано? Ваш рапорт уже прийняли? Чи звинувачують вас у убисти п'ятьох? Кроуфорд зняв свого непромокального капелюха і, удаючи, ніби перекриває очі від світла телекамери, зумів на мить затулити об'єктив. Телевізійників зупинили тільки двері з датчиком безпеки. Ці сучі діти отримали наводку. Проминувши контроль, вони зупинились у фоє. На дворі був туман, і їхній одяг усіявся дрібними крапельками. Кроуфорд насухо проковтнув таблетку гінкобілопа. Стаглінг, гадаю, вони брали саме цей день через гармидар навколо імпічменту і річниці. У цій бучі будь-яке рішення пройде непоміченим. «Навіщо тоді нацьковувати пресу? Бо не всі на цьому слуханні співають однієї пісні. У тебе є десять хвилин. Не хочеш припудрити носика?» Розділ 72 Стагрінг нечасто бувала на сьомому поверсі будівлі Гувера, де розташовувалася адміністрація. Сім років тому її разом з іншими випускниками класу викликали сюди, коли директор вітав Арделю МЕП з найкращими результатами в навчанні. І ще раз Стагрінг викликав заступник директора, аби вручити медаль чемпіона стрільби з бойового пістолета. Килим у кабінеті заступника директора Нунана мав такий довгий ворс, якого Стагрінг у житті не бачила. Шкір'яні крісла в залі для зустрічей створювали клубну атмосферу. У приміщенні стояв явний запах сигарет. Стагрінг задумалася, чи встигли вони до її приходу викинути всі недопалки і провітрити кімнату. Коли вони з Крофордом зайшли до зали, троє чоловіків підвелись, а один – ні. Серед тих, хто встав, був колишній босс Стагрінг. Клінт Персал з польового офісу у Вашингтоні і Базарс-Пойнт, заступник директора ФБР Нунан і високий, рудий чоловік у костюмі шовку. У кріслі лишився Пол Крендлер з адміністрації генерального прокурора. Крендлер повернув до Стагрин голову на довгій шиї, наче визначив місце її розташування за запахом. Коли він повністю до неї розвернувся, вона побачила обидва його круглі вуха. Дивно, але в кутку кімнати стояв федеральний пристав, якого Старлінг не знала. Зазвичай співробітники ФБР і Міністерства юстиції мають охайний вигляд, але ці чоловіки причепорилися для телебачення. Старлінг збагнула, що пізніше вони прийдуть на церемонію з колишнім президентом Бушем, що відбуватиметься внизу. Бо інакше їй наказали б з'явитися в Міністерстві юстиції, а не в будівлі Гувара. Крендлер насупився, побачивши біля Стаглінг Джека Кроуфорда. «Містери Кроуфорд, не думаю, що ваша присутність на цьому слуханні необхідна». «Я безпосередній начальник спеціального агента Стаглінг. Моє місце тут». «Я так не думаю», – сказав Крендлер і повернувся до Нунана. «За документами, її начальник Клінт Персал». З Крофордом вона працює тільки тимчасово. Гадаю, агента Стагрінг слід допитувати безсторонніх. Якщо нам знадобиться додаткова інформація, то можна попросити завідувача відділу побути неподалік, де ми легко його знайдемо. Нунан кивнув ми з задоволенням вислухаємо твою точку зору, Джеку, коли почуємо незалежні свідчення від неї, від спеціального агента Стагрінг. Прошу тебе бути неподалік, Джеку. Якщо хочеш, зачекай у читальній залі бібліотеки. Влаштовуйся зручніше. Я тебе викличу. Кроуфорд підвівся. Директор Нунан, дозвольте зауважити, що...» «Вам дозволено піти. Ось, що вам дозволено», – сказав Крендлер. Підвівся Нунан. «Притримайте коней, містер Крендлер. На цих зборах головою я». Доки не вирішу передати правління вам. Джеку, ми з тобою давні знайомі. Цей джентльмен із Міністерства юстиції тільки нещодавно обіймає посаду, тому не розуміє. Ти скажеш своє слово, обіцяю. А тепер іди і нехай Старлінг сама за себе говорить. Сказав Нунан, а тоді нахилився до Крендлера і прошепотів йому на вухо щось таке, від чого той почервонів. Кроуфорд поглянув на Стаглінг. Він тільки собі нашкодить. «Дякую, що прийшли, сер. сказала вона. Пристав випустив Кроуфорда. Почувши, як за спиною клацнув замок, Стаглінг виструнчилась і поглянула на чоловіків. Одна проти всіх. З цього моменту слухання відбувалося з оперативністю ампутації XVIII століття. Нунан обіймав найвищу посаду у ФБР з усіх присутніх, але генеральний прокурор вищий за нього. І він, очевидно, прислав Крендлера як свого уповноваженого. Нунан узяв папку, що лежала перед ним на столі. «Представтесь, будь ласка, для протоколу». «Спеціальний агент Кларіс Стаглінг. А протокол складається, директоре Нунан? Запис ведеться?» «Я була б рада, якщо так». Коли директор нічого не відповів, вона продовжила. «Ви не проти, якщо я записуватиму слухання на свій диктофон?» Вона дістала з сумочки маленьку надійну нагру. Тоді заговорив Крендлер. «Зазвичай подібні попередні слухання відбуваються в управлінні генерального прокурора, у міністерстві. Ми вирішили провести це тут, бо так усім зручніше через сьогоднішню церемонію». Проте ми дотримуватимемось правил, заведених у міністерстві. Це тонка справа дипломатичного характеру. Жодних записів. Висуньте їй обвинувачення, містер Крендлер, сказав Нунан. Агент Естагрінг, вам висувається звинувачення в незаконній видачі внутрішньої інформації злочинцеві втікачеві. Сказав Крендлер, ретельно відстежуючи свою міміку. Точніше, вас звинувачують у публікації у двох італійських газетах оголошення, де ви попереджаєте втікача Ганнібала Лектера про небезпеку і нашу пошукову операцію. Пристав подав Стагринг розмазану копію сторінки Лана Зіоне. Вона піднесла її до вікна, щоб прочитати текст, обведений колом. А-а-Арону. Здайтеся найближчим органам. Вороги вже близько. Ханна. Як ви це прокоментуєте? Я цього не робила. Ніколи не бачила цього оголошення. Як ви поясните той факт, що в листі використано ім'я Ханна? Відоме тільки Ганнібалові лектору і бюро. Кодове ім'я, яке лектор попросив вас використовувати. Не знаю, хто це знайшов. Співробітник відділу документації в Ленглі випадково побачив, коли перекладав статті про лектора Влана Зіоне. Якщо в бюро це кодове ім'я засекречене, то як співробітник відділу документації в Ленглі зміг розпізнати його в газеті? Цим відділом керує ЦРУ. Ну, мопопитаймо в них, хто їм підказав ім'я Ханна. Певен, що перекладач був знайомий з матеріалами справи. Настільки? Сумніваюся. То спитаймо в нього, хто дав йому наводку. Звідки я могла знати, що доктор Лектор у Флоренції? Саме ви знайшли запит з комп'ютера флорентійської квестури на отримання матеріалів справи Лектора з ПЗНЗ, сказав Крендлер. Цей запит був надісланий за кілька днів до вбивства паці. «Нам невідомо, коли саме ви на нього натрапили. Чому би ще квестура у Флоренції цікавилася лектором?» «А з якої причини я мала його попереджати?» «Директор Нунан, чому цим займається генеральний прокурор? Я в будь-який час готова пройти тест на поліграфі. Накажіть закотити апарат». Італійські дипломати заявили протест щодо спроби попередження відомого злочинця про небезпеку на території їхньої країни. Сказав Нунан і вказав на рудого чоловіка, який сидів поруч. Це містер Монтенегро з Посольства Італії. Доброго ранку, сер. А як саме італійці про це дізналися? запитала Стагрінг. Не з Ленгліш? «Дипломатичні розбірки додають нам роботи», – вставив Крендлар, перш ніж Монтенегро встиг відкрити рота. «Ми хочемо з усім розібратись, задовольнити вимоги італійської влади, а також генерального прокурора, і зробити це, чорт, якнайшвидше. Нам усім буде краще, якщо ми дивитимемось на факти в цілому». «Що у вас із доктором-лектором, міс Стаглінг?» «Я кілька разів допитувала доктора Лектора за наказом начальника відділу, Кроуфорда. З моменту втечі доктора Лектора я отримала від нього два листи за сім років. Вони обидва у вас є», – відповіла Старлінг. «Власне, у нас їх більше нема», – сказав Крендлер. «Ось це ми отримали вчора. Що ще ви могли отримувати, нам невідомо». Він потягся за спину і дістав картонну коробку з багатьма штампами, добрече пом'яту після численних пересилок. Крендлер з удаваним задоволенням удихнув пахощі з коробки. Він ткнув пальцем у транспортну етикетку, проте не потурбувався показати її стаглінг. «Адресовано вам додому в Арлінгтон. Спеціальний агент стаглінг». Містере Монтенегро, не скажете нам, що це за речі?» Італійський дипломат порився в загорнутих у тканину пакуночках, блимаючи запанками. «Так, це лосьони сапоне ді Мандорла, відоме мигдалове мило Санта-Марія-Новелла у Флоренції, з тамтешні фармачі кілька парфумів. Такі речі люди дарують, якщо закохані». Їх протестували на наявність токсинів і подразників. «Так, клінте?» – запитав Нунан, колишнього начальника Стаглінг. Персал видався присоромленим. «Так», – мовив він, – «з ними все в порядку». «Дари кохання», – сказав Крендлер із певним задоволенням. «А ще в нас є любовна записка». Він дістав із коробки аркуш пергаменту. Розгорнув і підняв угору, показавши фотографію з жовтої преси з обличчям Стаглінг, до якої було домальовано тіло крилатої левиці. Він розвернув Аркуш до себе, аби зачитати те, що доктор Лектор написав своїм каліграфічним почерком. «Кларіс, чи замислювалася ти коли-небудь, чому філістимляни тебе не розуміють? Тому що ти є відповіддю на загадку Соломона». «Ти мед у тілі левиці!» «Іль м'єлє дентро ла леонесса!» «Як гарно!» – сказав Монтенегро, подумки занотовуючи фразу, щоб скористатися нею пізніше. «Що-що?» – перепитав Крендлер. Італієць відмахнувся від його питання, бо розумів, що Крендлер ніколи не почує музику в метафорі доктора Лектора, не відчує при нагоді тактильних аллюзій. «З цього моменту справа переходить до генерального прокурора через імовірні наслідки для міжнародних відносин», – сказав Крендлер. Як усе закінчиться, чи буде вас притягнуто до адміністративної чи кримінальної відповідальності, залежатиме від нашого подальшого розслідування. Якщо так станеться, що кримінальна спецагенти Стаглинг то справа перейде до відділу суспільного контролю при Міністерстві юстиції, який і керуватиме судом. Вас повідомлять заздалегідь, щоб ви підготувалися. Директоре Нунан. Нунан глибоко вдихнув і завдав вирішального удару сокерою. «Кларіс Стаглінг, я відправляю вас в адміністративну відпустку, доки суд не винесе рішення у вашій справі». Вам належить здати зброю та посвідчення ФБР. Вам обмежується доступ до всіх будівель бюро, крім публічних федеральних закладів. Будь ласка, здайте особисту зброю та посвідчення спеціальному агенту Персалу. Підійдіть сюди. Ідучи до стола, Стаглінг на секунду подивилася на цих чоловіків, як на мішені на стрілецьких змаганнях. Вона зможе вкласти всіх чотирьох. Ніхто з них не встигне навіть зброю з кобури дістати. Момент пройшов. Вона дістала свій 45-й калібр і, не зводячи з Крендлера очей, піймала на долоню кільце з захватом. Поклала його на стіл і витрусила з барабана набої. Крендлер ухопив один на люту і стиснув у руці так, що аж кісточки побіліли. Наступними були жетон і посвідчення. «У вас є додаткова зброя?» — спитав Крендлер. — Рушниця. — Стаглінг, — поквапив Нунан. — Замкнена в машині. — Ще якесь бойове спорядження. — Шолом і жилет. — Приставе, прошу вас забрати ці речі, коли підете проводжати місць Стаглінг до її автомобіля, — сказав Крендлер. — Маєте зашифрований мобільний? — Так. Крендлер підвів брови на Нунана. «Здайте», – мовив Нунан. «Я хочу дещо сказати. Гадаю, у мене є на це право». Нунан позирнув на наручний годинник. «Прошу». «Мене підставили. Думаю, Мейсон Верджер намагається сам упіймати доктора Лектора з мотиву особистої помсти. Я думаю, що він майже схопив його у Флоренції. Я думаю, що містер Крендлер...» Може перебувати у змові з Верджером і хоче, аби зусилля, які ФБР перекладає до ловів доктора Лектора, працювали на користь Верджера. Я думаю, що Пол Крендлер з Міністерства юстиції заробляє на цьому гроші. І думаю, що заради цього він залюбки мене знищить. Раніше містер Крендлер уже поводився зі мною неналежним чином і зараз керується помстою та власними фінансовими інтересами. Тільки на цьому тижні він назвав мене «діркою з кукурудзяної ферми». Кидаю містеру Крендлеру виклик. Хай він зі мною у присутності комісії пройде в цій справі тест на детекторі брехні. Я до ваших послуг. Можна зробити це просто зараз». «Спеціальний агент Стаглінг. добре, що сьогодні з вас не взяли присягу, почав Крендлер. «То хай візьмуть. І з вас теж». «Хочу вас запевнити, що в разі, коли доказів бракуватиме, вас мають поновити на посаді зі збереженням усіх прав і обов'язків», – як найлагідніше мовив Крендлер. «А поки ви отримуватимете виплати і маєте право користуватися страховкою, у тому числі медичною, адміністративна відпустка – це ще не покарання, агент генти Стагринг. Проведіть її з користю». Власне, у відставці з'явиться можливість вивезти зі щоки отой берут. Я певен, що медична. Остання речення він промовив змовницьким тоном, але Старлінг перервала: Це не берут, це Порох. Не дивно, що ви не розпізнали. Пристав уже чекав, простягнувши до неї руку. Мені шкода, Старлінг, сказав Клінд Персал тримаючи в обох руках усе її бойове спорядження. Вона поглянула на нього і відвела очі. Пол Крендлер посувався до неї, поки інші чоловіки чекали, щоб дипломат Монтенегро першим вийшов із кімнати. Крендлер почав щось сичати крізь зуби, готовий вимовити «Стагдинг, ти така стара, що можеш...» «Перепрошую, це був Монтенегро». У дверях високий дипломат розвернувся і підійшов до Стагнинг. «Перепрошую», – знову сказав Монтенегро, дивлячись в обличчя Крендлерові, доки той, скривившись, не пішов. «Мені шкода, що з вами так сталося», – сказав він. «Сподіваюся, ви не винні. Обіцяю, що натисну на квестуру у Флоренції, аби вони з'ясували, як за цю «інсерзіоне» це оголошення заплатили Влана Зіоне. Якщо вам спаде на думку якась інформація, яку я можу дістати в Італії у своїй сфері діяльності, прошу, повідомте мене, і я наполягатиму на розслідуванні». Монтенегро дав їй візитку, маленьку і цупку з рельєфними надписами, і, здавалося, не помітив простягнутої руки Крендлера, коли виходив з кімнати. Репортери, яких запустили крізь головний вхід на перейдешню ювілейну церемонію, роїлись у внутрішньому подвір'ї, і декотрі знали, кого виглядати. Ви обов'язково маєте тримати мене під лікоть? спитала Стаглінгу пристава. Ні, мем, не маю, відповів він і став прокладати їй шлях крізь штангові мікрофони і гучні питання. Очевидно, що каскад цього разу знав, у чому річ. Він горлав до неї. «Правда, що вас усунули від справи доктора Лектора? Як гадаєте, чи вам висунуть кримінальне обвинувачення? Що ви скажете на вимоги італійців?» У гаражі Стагрінг віддала захисний жилет, шолом, рушницю і запасний револьвер. Пристав чекав, поки вона розрядила маленький револьвер і протерла його промасленою ганчіркою. «Я бачу вас на стрільбищах у квантіку, агенти Стагрінг». Сказав він. Я й сам дійшов до чвертьфіналу серед приставів. Протру ваш сорок п'ятий перед тим, як ми його здамо. Дякую, пристави. Вона вже сіла в машину, а пристав усе не йшов. Він щось сказав крізь ревіння Мустанга. Стаглінг опустила шибку, і він повторив. Мені дуже прикро, що з вами це сталося. Дякую, сер. Вельми вдячна за ваші слова. Біля виїзду з гаража чатувала автівка телевізійників, що поїхали за стаглінг на вздогін. Вона натиснула на газ, щоб відірватися, і отримала штраф за перевищення швидкості за три квартали від будівлі Гувера. Фотографи робили знімки, поки патрульний округу Колумбія виписував квитанцію. Заступник директора Нунан сидів після закінчення зборів за своїм столом. І потирав плями, що лишилися на перенісці від окулярів. Той факт, що вони позбулися Стаглінг, не дуже його гнітив. Він вважав, що жінкам притаманна емоційність, яка не дуже доречна в бюро. Але йому було боляче дивитися, як обійшлися з Джеком Кроуфордом. Джек був одним зі старих добрих хлопців. «Може, Джека просто засліпила дівчина? Це Стаглінг. Таке трапляється». Дружина в Джека померла і все таке. Якось Нунан цілий тиждень не міг відвести очей від привабливої стенографістки і довелося її позбутися, поки вона не довела його до гріха. Нунан надів окуляри і спустився ліфтом у бібліотеку. Він знайшов Джека Кроуфорда в читальному залі. Той сидів у кріслі, похиливши голову до стіни. Спершу Нунан вирішив, що Джек спить. Обличчя Кроуфорда було сірим і спітнілим. Він розплющив очі і зробив судомний вдих. «Джеку!» Нунан поплескав його по плечу. Потім торкнувся мокрого холодного обличчя. Бібліотекою прокотився гучний голос Нунана. «Аго, бібліотекарю! Кличте лікарів!» Кроуфорда відправили до медпункту ФБР. А потім у реанімацію кардіологічного відділення меморіальної лікарні Джеферсона, розділ 73. Кращої прес-конференції Крендлерові було годі чекати. На 90 річницю ФБР новинарям організували екскурсію в новий центр управління в кризових ситуаціях. Телевізійники сповна скористалися цим рідкісним доступом у будівлю Гувера. СІСпан наживо транслювали повний виступ колишнього президента Буша, а також директора ФБР. CNN передавала уривки промов, а мережеві телеканали робили репортажі для вечірніх новин. Коли почесні гості один за одним зійшли з трибуни, настала хвилина слави для Крендлера. Молодий каскад, який стояв біля сцени, Поставив питання. Містер Крендлер, чи правда, що спеціального агента Кларіс Стагрінг усунуто від розслідування у справі Ганнібала лектора? Гадаю, що зарано, та й несправедливо стосовно агента, коментувати таку інформацію, принаймні наразі, скажу просто, що справою доктора Лектера опікується управління генпрокурора, поки що жодних обвинувачень нікому не висунуто. Сіаненівці також відчули, що повіяло скандалом. «Містер Крендлер, італійські ЗМІ твердять, що доктор Лектор міг незаконно отримати інформацію з урядового джерела про те, що йому варто тікати. Чи не в цьому причина усунення від справ спеціального агента Стагрінг, Чи не тому до розслідування долучилося управління генерального прокурора замість внутрішньої комісії з професійної відповідальності?» Я не можу коментувати подібні новини з-за кордону, Джеффа. Але можу сказати, що управління розслідує обвинувачення, які поки що не є обґрунтовані чи доведені. Ми несемо відповідальність як перед нашими співробітниками, так і перед зарубіжними друзями, сказав Крендлер, здіймаючи вгору палець, як це колись робив Кеннеді. Справа Ганнібала Лектера перебуває в надійних руках. І це не тільки руки Пола Крендлера, а й експертів з усіх сфер діяльності – ФБР та Міністерства юстиції. Наразі ми керуємо одним проектом, про подробиці якого ви дізнаєтеся вже тоді, як він принесе плоди. Німецький лобіст, домовласник доктора Лектора, устаткував будинок велетенським телевізором фірми «Герюндінг». І, намагаючись вписати його в інтер'єр, поставив на ультрамодернову телевізійну шафу бронзову статуетку леди і лебедя. Доктор Лектор дивився фільм під назвою «Коротка історія часу» про великого астрофізика Стівена Гокінга та його працю. Він уже багато разів його бачив. Зараз розпочалась улюблена частина про чашку, що падає зі стола і розбивається об підлогу. Гокінг, скрутившись у візку, говорив своїм комп'ютерним голосом. Звідки походить різниця між минулим і майбутнім? Закони науки не розрізняють минулого і майбутнього. Але в повсякденному житті відмінність дуже відчутна. Наприклад, ви можете спостерігати, як зі стола падає чашка з чаєм і розбивається на друсків підлогу. Але ви ніколи не побачите, як уламки чашки збираються докупи, і вона стрибає назад на стіл. Фільм показує кадри, прокручені у зворотньому напрямку, і чашка, ціла й неушкоджена, опиняється на столі. Гокінг продовжує. Збільшення безладу та ентропії – ось чим минуле відрізняється від майбутнього, і це дає напрямок часу. Доктор Лектор дуже захоплювався роботою Гокінга і ретельно слідкував за його доробком у професійних математичних виданнях. Він знав, що Гокінг колись вважав, що Всесвіт припинить розширюватися і почне скорочуватися, а ентропія піде зворотним шляхом. Пізніше Гокінг заявив, що помилявся. Лектор був досить обізнаний у сфері вищої математики, але Стівен Гокінг узагалі належить до іншої площини ніж решта смертних. Лектор роками крутив цю задачу. Дуже хотів, аби Гокінг був правий у своєму першому твердженні, що Всесвіт припинить розширюватися, що ентропія піде вспак, що з'їдена Міша знов повернеться до життя. Час. Доктор Лектор зупинив відеозапис і ввімкнув новини. Список подій за участі ФБР, на які запрошують телевізійників і новинарів, щодня оновлюється на публічному сайті ФБР. Доктор Лектор щодня відвідував цю веб-сторінку, аби пересвідчитися, що серед знімків десяти найнебезпечніших злочинців у розшуку і досі висить його стара фотографія. Так він заздалегідь дізнався про ювілей ФБР і час, коли мали транслювати репортаж. Він сидів у великому кріслі в домашньому піджаку і аскоті та дивився, як бреше Крендлер. Він стежив за Крендлером з-під примружених повік, тримаючи біля носа бокал для бренді з вузькою шийкою і легенько збовтуючи вміст. Він не бачив цього блідого обличчя відтоді, як Крендлер стояв перед його кліткою в Мемфісі сім років тому, незадовго до втечі. В місцевих новинах з Вашингтона він побачив, як Стаглінг отримує штраф за порушення правил дорожнього руху, як у віконці її мустанга тичуться мікрофони. Тепер телевізійні новини твердили, що Стаглінг звинувачують у порушенні режиму секретності США у справі Лектора. Побачивши Стаглінг, доктор Лектор широко розчахнув свої бордові очі і в глибині зіниць навколо її образу затанцювали іскри. Ще довго після того, як вона зникла з екрана, він утримував у пам'яті її подобу, цілісну і бездоганну, а тоді наклав на неї інший образ мішен, стикав їх в одне доти, доки з червоного плазмового ядра цього сплаву не здійнялися вгору іскри і не понесли їх злитий образ на схід, у нічне небо, де він разом із зірками покотився небосхилом над морем. Тепер, якщо все світ стиснеться, якщо час обернеться навспак і розбиті чашки наново склеяться, у цьому світі можна буде знайти місце для міші. Найбільше гідне місце, яке знав доктор Лектор – місце Стагрінг. Якщо до цього дійде, якщо та мить повернеться, то крах Стагрінг звільнить місце для міші, чисте і яскраве. Наче мідна ванночка на городі.